Змотують кілометри дротів і розбирають рейки. Мафістофель дуже реготався люди гинуть не за метал, за метал брухт, когось убило струмом, когось підстрелив сторож з мисливської рушниці. На хуторі біля диканьки новітні вакули літали на зеленому змії, залишивши без тепла і світла тисячі абонентів. Крадуть усе підряд: гвинти, дроти, меморіальні дошки, алюмінієві секції центарних огорож, збивають металеві літери з барельєфів. У рівному на монументі слави отпиляли бронзові пальці. До нового століття 23 дні. Дев'ять років тому в цей день розпався Радянський Союз. У Біловеській пущі зубри підписали угоду. Свистить над головою бумеранг. У Росії таки затвердили нову державну символіку. Старий герб з візантійським орлом і ту ж саму мелодію радянського гімну. Нових слів поки що нема, але дехто подумки підспівує ті ж самі. До нового століття три тижні і один день. У парку в Нью-Йорку запалюють свічі пам'яті Леннона, обитого маніяком 20 років тому. До закриття Чорнобильської атомної – 5 днів. Однак її ще не відкрили. Хотіли підключити вчора, але спрацював аварійний захист. Проте газети сповнені оптимізму, запевняють, що світ нарешті зітхне з полегкістю. Готується грандіозне шоу «Світ без Чорнобиля». Президент Академії наук пропонує цей день оголосити державним святом. І навіть висловив думку, що президент України, який закриває Чорнобиль, заслуговує як мінімум на Нобелівську премію миру. Так і сказав, як мінімум. Чорнобильці мруть по максимуму – 40-50 тисяч щорічно. Це в самій лише Україні. Пік захворювання на рак щитовидної залози прогнозують на 2005 рік. Але нічого. Бертанські вчені вивели курку, здатну нести протиракові яйця. Першу таку генетично модифіковану курку – Буде презентовано в середу. Якась фірма продає ділянки на місяці. Я купив би, дачі в нас немає, але раз, що те, що не захоче на місяць, два уявляю собі, які там будуть сусіди. Краще б на ту невідому планету, що за орбітою Нептуна, тим паче, що я народився під впливом зірки Альгерат у Сузірі Ворона. Поняття не маю, у якій це галактиці, просто чув з радіоточки на кухні. Народжені у цей день. В астрологічний патронат я, звичайно, не вірю. А все ж приємно бути народженим під зіркою з таким загадковим іменем. Ці люди, – віщала радіоточка, – навряд чи коли досягнуть влади. Але самі по собі талановиті й добрі. В товаристві їх люблять. Втім, у мене вже давно нема товариства. Друзі мої і знайомі пороз'їжджалися. Хто в Америку, хто в Європу. Найближчий мій друг у Каліфорнії, в Силіконовій долині. Має вже зелену карту, забрав сім'ю. Там уже майже весь мій курс. А тут часом нема з ким зустріти Новий рік. Оривається і оривається людські зв'язки. Та й робота у мене зовсім не за фахом. Заповідався навченого. А фактично я ж навіть і не інженер. Спеціаліст з комп'ютерної техніки. Так це тепер називається. А насправді їжджу на виклики. Ремонтую комп'ютери по офісах і міністерствах. Міняю диски, доставляю пам'ять. Словом, обслуговую клієнтів. Одноманітна робота. Рутинна. Але хоч би не втратити і таку. І опель мій. Тільки слави, що Опель. Ополі теж бувають різні. Це як коні. Може бути ломовий кінь, а може бути і рисак. У мене ломовий. Працюю на дизелі, їздить повільніше, зате дешевше, ніж на бензині. Тобі аби дешевше, каже дружина. А я, може, хочу й на марку меланжевого кольору, а не цей твій, помальований рекламою драндулет. Я розумію, вона мене дражнить. Хочу допекти до живого, щоб я розсердився, щоб захотів щось змінити. Але видно, така вже моя зірка. Альгерат у сузірі ворона. Хоч би що вона сказала, ця жінка. Я змовчу. Від такого вона ще більше лютує. Ти який загальмований. Куди я дивилася, коли виходила за тебе заміж? Вона забула. Невже вона забула? Вона ж не виходила за мене заміж. Ми одружилися, ми побралися. Ми обрали одне одного. І для того, щоб оце тепер загубити, часом мені здається, що я не скажу ні єдиного слова. І піду. Як у Генріха Бйоля. І не сказав ні єдиного слова. Колись і не розумів, про що це. Тепер, на жаль, розумію. У неділю ходив з малим університетський парк. Він собі розважався на дитячих актераціонах, а я блукав по алеях. Навіть газет з собою не прихопив. Лави засніжені, з дерев капле. Дружина аж полагіднішила, що я виявив таку ініціативу – погуляти з малим. Він прийшов такий розпощілий, веселий, те, що спекла пиріжки з яблуками. В домі повіяло теплом і родинним Треба буде частіше водити його у цей парк. Це ж тут близько, біля університету, де ми вчились обоє, Скільки тут побачень було призначено, скільки цвіту з каштанів усипалося на нас. Там є стареньке фотоательє, куди ми колись забігали дощ. Фотографом тоді була маленька сива жінка з підфарбованим синькою волоссям, схожа на постарілу Мальвіну. Фото вийшло гарне. Вона його виставила у вітрину. Ми й досі там усміхаємося за склом. Такі не схожі на нас теперішніх. Мабуть, у всіх родинах буває оце переродження в побут. Будні роблять людей буденними. А може, ось настане цей рокований час, цей урочистий момент в історії людства, міленіум. Всі ми зупинимось перед його порогом, витримуємо порог своїх підошув і оновимося душею. Все-таки тисячоліття буває раз на тисячу років. Час натягується, як тятива, але не в руках Купідона. Росіяни бомбили Грозний. Полковник Буданов зґвалтував і задушив Чеченку. На Балканах бої, в Руанді – різанина. Скрізь по світу конфлікти, сутички, протистояння. Навіть з найгуманнішою метою покласти край насиллю на Балканах, і то було скинуто бомби. А бомби, як відомо, сліпі. Індії – землетрус, у Туреччині – землетрус, Румунії прорвало дамбу. В Дніпропетровську провалився будинок. Отакий був рік, що минає. Кров, радіація і недуги – Уже не знаєш, яка тепер найстрашніша хвороба сучасності. То вважалося, що рак. Потім чумою 20-го століття назвали снід. А це вже пропасниця Ебола. Таке щось дике, нечуване. Людина спливає кров'ю всередину. Кров проступає з очей і вух, і крізь шкіру. Людей незріченно вимерло на чорному континенті. у Ганді, Заїрі, Судані. А завтра де? Снід хоч передається в групах ризику. А це ж навіть через потиск рук. Спасибі не через погляд. Колись, коли йшла холера, при візі в село забивали осиковий А тепер що заб'єш? Чим перепиниш інфекцію у цьому глобалізованому світі? Всесвітня дифузія радіації, хімії, інфекцій і вірусів, міграція людей, товарів і епідемій в океанічних лайнерах, у міжконтинентальних літаках, скільки людей мотається по світу, скільки всякої контрабанди ввозиться. Не виключено, що із живності з африканських лісів. Може, вже дей і проскочив той вірус Ебола в екзотичному сувенірі, у вишуканій страві, віштекс, з антилопи або ж добре усмажена зебра. То хоч на зелених мав подумали, а ця кривава лихоманка звідки взялася? Не ж з космосом занесло. Отакі ми йдемо у 21 століття. Над нами озонова дірка, під нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України, плями з саламандра Вже ж нема, де жити на цій землі. Все в завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енергій духу і болячок тіла. В суцільних зонах екологічно лиха. То чого ж я надіюся на той міленіум, на те оновлення людства? Чи воно ж здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що третє тисячоліття –